4. Каліша загубилася в дуже великому будинку і уявлення не мала, як вибратися, бо не знала, як туди потрапила. Вона була в коридорі, схожому на коридор житлового крила передньої половини, де вона якийсь час мешкала, перш ніж її забрали, щоб угробити мозок. Лише цей коридор був облаштований комодами і дзеркалами з вішалками для пальт і чимось схожим на слонячу лапу, наповнену парасолями. Там стояв приставний столик із телефоном, подібним до телефона вдома на кухні, і він дзвонив. Каліша підняла слухавку і, не в змозі сказати те, що її вчили говорити з чотирьох років, «Дім Бенсонів!» просто промовила «Алло!» Голос, Голос дівчинки, слабкий і перериваний шумом, ледве чутний. Каліша знала, що означає «хола», бо рік вчила іспанську в середній школі, але її бідний словниковий запас не містив ескучас. Проте вона знала, що дівчинка має на увазі, і усвідомила, що це сон. «Так, ага, я тебе чую! Де ти? Хто ти?» Але дівчинки вже не було. Каліша поклала слухавку і пішла далі коридором. Вона зазирнула в щось схоже на ігрову кімнату зі старого кіно тоді в бальну залу. Підлога там була з чорно-білих квадратів, які нагадували їй про те, як люки з Ніком на майданчику грали в шахи. Задзвонив ще один телефон. Вона кинулася швидше і потрапила в гарну сучасну кухню. На холодильнику були розклеєні зображення, магніти і наліпки з написами «Голосуй за Берковіца». Вона сном-духом не видала, хто такий цей Берковец, проте розуміла, що вона в нього на кухні. Телефон висів на стіні. Цей більш сучасний за попередній, точно більший за телефон на кухні Бенсонів, майже як іграшковий. Але він дзвонив, тож вона підняла слухавку. Алло, Хола, мене звати Мілямо Каліша. Але це була не іспанська дівчинка. То був хлопчик. Француз. Бонжо – це французька, інша мова – те саме запитання, і цього разу кращий зв'язок. Не набагато, але трохи. Так, ві-ві, я тебе чую, де? Але хлопчик зник, після чого задзвонив інший телефон. Звичай. Каліша кинулася через комору в кімнаті з солом'яними стінами і підлогою зі спресованої землі, більша частина якої була вкрита кольоровим в'язаним килимом. Це було останнє пристанище африканського воєначальника-втікача Баду Букаси, якому перерізала горло одна з коханок. Хоча насправді його вбила група дітей за тисячі миль від цього місця. Лікар Гендрікс махнув чарівною паличкою, яка суто випадково була дешевим бенгальським вогником з 4 липня, і містер Букаса помер. Телефон на Килимі був ще більшим, ледь не настільну лампу, щоб підняти слухавку, довелося піднатужитися. Ще одна дівчинка. Цього разу голос лунав чітко, як дзвіночок. Здраво! Чуєш ли, ме? Так, я добре тебе чую. Що це за місце? Але голос замовк і задзвонив інший телефон. Той був у спальні з канделябром і завбільшки зослінчик для ніг. Слухавку їй довелося підняти обома руками. Гао, гор'є «Так, звісно! Звичайно, не мовчи!» Він замовк. Гудка не було, просто зник. Наступний телефон розташовувався в сонячній кімнаті з величезною скляною стелею і був завбільшки зі стіл, на якому стояв. Від звуку дзвінка каліші боліли вуха. Це було наче слухати телефонний дзвінок, підключений до підсилювача на рокенрольному концерті. Каліша побігла до нього, простягнувши руки долонями догори і скинула слухавку з бази не тому, що очікувала просвітлення, а тому, що від звуку в неї могли луснути барабанні перетинки. Чао! Ударив голос хлопчика. Місенті, місенті. Від цього вона й прокинулася. 5 вона була зі своїми друзяками Ейвері, Нікі, Джорджем і Гелен. Решта ще спали, але не міцно. Джордж і Гелен стогнали. Нікі щось бурмотів і витягував руки, від чого Каліша згадала, як бігла до великого телефона, щоб спинити звук. Ейвері крутився і видихав слова, які вона вже чула Хоєме, Хоєме, Хоєме. Їм снилося те саме, що і їй. І зважаючи на те, де вони, що з ними робив інститут, це цілком логічно. Вони створюють якусь групову силу, телепатію і телекінез, то чому б їм не снилися однакові сни? Єдине питання – хто з них це почав? Каліша подумала про Ейвері, бо він був найсильніший. Бджолиний вулик», – подумала вона. «Ось хто ми зараз. Вулик надприродних бджол». Каліша підвелася і роззирнулася. Вони досі замкнені в тунелі доступу. Тут поки жодних змін. Але вона подумала, якого рівня ця групова сила. Може, саме тому діти з палати Ани сплять, хоча вже досить пізно. Відчуття часу в Каліші завжди було хороше, і вона прикидала, що зараз десь пів десяту, може трішки пізніше. Годіння ревіло, як ніколи, і тепер лунало з циклічною пульсацією. Ммм. Вона з цікавістю, але без подиву, відзначила, що флуоресцентні лампи над головою також пульсують у такти з годінням. То яскравіше, то трохи блякнуть, тоді знову яскравішають. «Така, який реально можна побачити», – подумала вона. «Хоч якась користь». Піт Літл Джон, хлопчик, який бив себе по голові і вигукував «я-я-я-я-я», розмашистими стрибками наблизився до неї. У передній половині Піт був трохи малим, трохи докучливим, як молодший брат, який хвостиком тягається за тобою всюди і намагається підслуховувати, коли ви з подругами ділитесь таємницями. Тепер на нього важко було дивитися. Мокрий, заслинений рот і порожні очі. «Місь Кочес», – залепитав він. «Хестю місь, і тобі це сниться. відзначила Каліша. Піт не звернув уваги, лише повернувся в бід блукаючих друзів і сказав щось схоже на «Стізі міні". Бозна яка то була мова, але Каліша не сумнівалася, що слова означають те, що й іншими мовами. «Я тебе чую», – відповіла нікому Каліша. «Але що тобі треба?» На півдорозі до замкнених дверей у задню половину на стіні тунелю з'явився якийсь напис з восковими олівцями. Каліша пішла подивитись, ухиляючись дорогою від кількох дітей з палати А. Великими фіолетовими літерами було виведено. «Подзвоніть у великий телефон!» «Візьміть великий телефон!» Виходить, овочам також це сниться. Лише вони не сплять. Зважаючи, що місків у них майже не залишилося, можливо, вони увесь час снять. Жахлива думка. Снити, снити і снити, і ніяк не мати змоги знайти реальний світ. Тобі теж, так? Нік із розпухлими від сну очима. Волосся стерчить на всі біч. Це було навіть трохи мило. Каліша підняла брови. Сон. Великий будинок, дедалі більші телефони, як у п'ятсот капелюхів Бартолом'ю Кубінза. Якого Бартолом'ю? Книжка доктора Сьюза. Бартолом'ю постійно намагається зняти капелюх перед королем, і щоразу, як він це робить, перед ним з'являється ще один більший і гарніший. «Ніколи не читала, але сон так. Думаю, це від Ейвері. Вона вказала на малого, який досі спав сном повного виснаження. «Або почалося, принаймні, з нього». «Не знаю, чи він це почав, чи просто отримає, підсилює і передає далі. Та це, мабуть, і неважливо. Нік роздивився повідомлення на стіні, тоді роззирнувся. «Овочі ніяк не вгамуються», – Каліша спохмурніла. «Не називай їх так. Це рабське слово. Це як назвати мене негритоскою». «Окей», – сказав Нік. «Розумово виснажені ніяк не вгамуються. Так краще?» «Так», – вона дозволила собі всміхнутися йому. «Як голова, ша?» «Краще. Насправді добре». «А в тебе?» «Те саме». «І в мене теж», – озвався Джордж, приєднуючись до них. «Дякую, що спитали. Слухайте, вам снився той сон, великі телефони і привіт мене чути?» «Ага», – підтвердив Нік. «Той останній телефон одразу перед тим, як я прокинувся, був більший за мене, і годіння сильнішим стало». «Тоді тим же буденним тоном. Як думаєте, скільки ми ще тут будемо, доки вони не вирішать пустити газ?» Мені дивно, що вони досі цього не зробили. 6. Дев'ята 45. Паркінг біля Еконолоджу буфорті Південна Кароліна. Слухаю. мовив Стекгаус. Якщо дозволиш допомогти тобі, можливо, ми якось разом владнаємо. Давай обговоримо це. Давайте ні. відрізав люк. Вам треба лише слухати. І записувати, бо повторювати я не люблю Твій друг Тім ще Вам потрібна флешка чи як? Якщо ні, продовжуйте говорити Якщо так, то заваліть її бальник Тім поклав Люкові руку на плече На передньому сидінні фургона Місіс Сікс сумно хитала головою Люкові не потрібно було читати її думки Щоб знати, про що вона думає Хлопчик намагається робити чоловічу роботу Стикгаус зітхнув. «Кажи, ручка і папір готові!» Перше. Поліцейська Венді не має при собі флешки, яка буде в нас, але вона знає імена моїх друзів – Каліші, Ейвері, Нікі, Гелен, ще кількох. І звідки вони? Якщо їхні батьки мертві, як і мої, цього буде достатньо, щоб почати розслідування навіть без флешки. Їй не доведеться казати про якісь надприродні здібності в дітей чи подібну вбивчу фігню. Вони знайдуть інститут. І навіть якщо ви втечете стекгаусе, ваші боси спіймають вас. Ми – ваш найкращий шанс це пережити, ясно? Обійдуся якось без твоїх послуг. Як прізвище поліцейської Венді? Тім, який нахилився, щоб чути обидві сторони розмови, похитав головою. Ця порада була для Люка зайвою. «Вас це не стосується. Друге, зателефонуйте на літак, яким прилетіли ваші люди. Скажіть пілотам, щоб замкнулися в кабіні, як тільки побачать, що ми йдемо». Тім прошепотів два слова. Люк кивнув. «Але перед цим скажіть опустити трап». «Як вони знатимуть, що це ви?» «Ми будемо в одному з фургонів, якими приїхали ваші найняті вбивці». Люкові було приємно давати стекгаузу цю інформацію, сподіваючись, що вона б'є в ціль. Місіс Сіксбі замахнулась і промазала. Ми не бачимо пілотів, вони не бачать вас. Ми сідаємо там, звідки літак вилетів, вони лишаються в кабіні. Встигайте за мною? Так. Третє. Я хочу, щоб у пункті призначення на час чекав фургон, дев'ятимісний, такий самий, яким ми виїхали з Дюпрея. Ми не... Яке там нафігне? У вас там цілий автопарк у тому казарменому місті, я бачив. То ми спрацьовуємось в цьому, чи мені краще просто відмовитися. Люк рясно пітнів, і не лише тому, що ніч видалася теплою, йому було дуже приємно відчувати Тімову руку на плечі і стурбований погляд Венді. Набагато краще, коли ти в такій ситуації не сам. Він справді дотепер не усвідомлював, який важкий його тягар. Стекгаус зітхнув, ніби несправедливо обтяжений. «Далі!» «Четверте. Ви забезпечуєте автобус!» «Автобус? Ти це серйозно?» Люк вирішив проігнорувати цю репліку, відчуваючи, що це виправдано. Тім і Венді були приголомшені. «Я впевнений, що у вас усюди є друзі, включно з деякими поліцейськими з Данісен Рівер Бенда. Може, і усі вони?» Зараз літо, тож діти на канікулах і всі автобуси на муніципальному паркінгу, разом зі снігоочисниками, сміттєвими машинами тощо. Нехай хтось із ваших копів відімкне будівлю, де вони тримають ключі. Нехай ставить ключ у запалення автобуса на як мінімум 40 місць. Хтось із ваших техніків чи доглядачів може підігнати його до інституту. Залиште автобус біля флагштока перед адміністративною будівлею зі вставленим ключем. «Усе зрозуміло?» «Так!» По діловому. Тепер жодних заперечень і перебивань, і Люкові не потрібне було тімове знання психології та мотивації, щоб зрозуміти, чому так. Стикгаус, мабуть, думає, що це просто дитячий схиблений план, який межує з фантазією. Він бачив те саме на обличчях Тіма і Венді. Місіс Сіксбі чула розмову і здавалося, ніби їй важко втримати серйозний вираз обличчя. Простий обмін ви отримуєте флешку, я дітей. І тих, що в задній половині, і тих, що в передній. Нехай усі будуть готові до шкільної екскурсії у другій ночі. Поліцейська венді мовчатиме, отак домовимось. А ще ви отримаєте свою паскудну шифиню і паскудного лікаря. Е, можна дещо запитати, Люку. Це дозволяється? Питайте. Коли ти втиснеш тих 35-40 дітей у великий шкільний автобус із написом з боку Денісон Рівер Бенд, куди ти їх повезеш? Май на увазі, що в більшості з них розуму не залишилося. У Діснейленд, відповів Люк. Тім торкнувся рукою брови, наче йому раптом заболіла голова. Ми триматимемо зв'язок із поліцейською Венді. Перед зльотом, після приземлення, дорогою в інститут і дорогою з інституту. Якщо вона не отримає від нас дзвінка, то почне сама дзвонити, починаючи з поліції штату Мейн, тоді ФБР і Міністерство Нацбезпеки. Ясно? Так. Добре. Останнє. Коли ми туди прибудемо, я хочу, щоб ви особисто там були. З розведеними руками. Одна рука на капоті автобуса, друга на флагштоку. Як тільки діти будуть в автобусі, а мій друг Тім за кермом, «Я передаю вам флешку Морін і сам сідаю всередину. Це зрозуміло?» «Так!» Ввічливо, намагаючись уникнути тону чоловіка, який щойно зірвав чималий джекпот. «Він розуміє, що Венді може створити проблеми», – подумав Люк. «Бо вона знає імена кількох дітей, але він думає, що вирішить цю проблему. Я подаю її йому на срібній таці». «Як він може відмовитися?» Відповідь – «Ніяк!» «Люко!» – почав Тім. Люк похитав головою. «Не зараз, я думаю». Він знає, що ситуація погана, але тепер бачить проблиск світла. «Дякувати Богу, Тім нагадав мені про те, про що мені варто було не забувати. На Сіксбі і Стикгаусі все не закінчується. У них є свої шефи, люди, перед якими вони відповідають». Коли гівно полетить на вентилятор, Стегаус може сказати їм, що могло б бути набагато гірше. Фактично, вони мали б дякувати йому за те, що він усе врятував. «Ти ще позвониш перед зльотом?» – поцікавився Стегаус. «Ні. Я довіряю вам усе організувати». Хоча «довіра» – не перше слово, що спало нагадку, коли Люк думав про Стегауса. Наступного разу ми поговоримо вже в інституті, віч -навіч. Фургон в аеропорту, автобус біля флагштока. Наїбете мене хоч десь, і поліцейська Венді почне роздзвонювати і переповідати історію. Щасливо. Він завершив дзвінок і обм'як.